sports passport yeah you want Western this is Western <laughs> Señoras y señores, buen día. Un programa que va dedicat doncs, a la figura d'en Ramon Noguera. No cal dir-ho, no cal dir, no cal dir que, que suposo que no serà aquest programa tan sol, sinó que serà tota la programació del cap de setmana d'aquí a Ràdio Porret, joi? Eh, nosaltres, doncs, eh, amb això doncs, començarem eh, amb el programa número 19 del TAP Esports, de l'era retallada, a priori del qui paga descansa, però qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi agrada més a la olla. Ja ho sé, els heu vist més de prop. Ah, clar, em refereixo als pops i als calamars, que podeu veure en la sala de 180 graus, aprofitant, això ja és un missatge pels eh, despistats, eh, els més despistats, pels no segueixen doncs, cada setmana eh, la programació del de, de, de, programa, aquest programa de Tapesports, oi? Doncs això que podeu veure en de la sala de 180 graus, aprofitant el descens que està suportant aquesta nau, i que a mesura que anem baixant, ara ja per sota dels 7.000 metres, cada vegada la pressió és més important. La velocitat, la velocitat va sent relativament més lenta. Ara hem hagut de treure ja la directa. On arribar a solapar-nos sobre el sol marí és més una qüestió de pràctica que de força. Avui, 27 de febrer de 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proveix Emissora Municipal. Són ara mateix les 12 i 4 minuts, amb una temperatura de 7.2 graus centígrads, una humitat del 69% i una pressió atmosfèrica de 987 hectopascals. Avui, anar fent gana pel 107.3 de la vostra FM! I això on segur que els heu vist més a prop ha sigut al plat, oi? Aquelles anelles de calamar rebossats a la romana o fets a la planxa, que segur mantenen més la semblança amb els que esteu veient ara mateix per les finestres o aquelles làmines de pop a la gallega amb patata i en farinat amb pebre vermell o fets a la planxa, també més semblants com no amb els seus originals. I doncs que aprofitant la benentesa i, si us ve de gust, s'ha de dir tot, si us col·lequeu d'esquena a la finestra, podeu aconseguir gratuïtament un record inolvidable, com és l'aventura de fer-se un selfie amb un cefalòpode. Però serem nosaltres els que farem la foto ara. Així que, aviam, somrieu, que anem a posar la cançoneta. Avui ens la porta amb... Um ens la porta Paloma Fight. el títol ja us el diré més tard eh? perquè és molt llarg eh? fins ara mateix Salutacions cordials Held down heaven now living in the same town trying to find something new Broken picture frame I've been frozen in trying to find a better view This ain't beer, this ain't cool, this ain't order This ain't you. són les 12 i 10 minuts eh, sí, eh, perdó, era changing, eh, changing, la cançó que ens interpretava Paloma Fight, eh, que l'hem escoltat ara mateix, nosaltres ara que enviem ja, que enviem de, de, de, de registre eh, que passarem de la música a parlar doncs parlarem de futbol i parlarem amb l'entrenador del Girolella Club de Futbol Atlètic eh, amb en Jordi Pont, Jordi Pont bon dia Jordi Sí, bon dia. Bon dia. Uh, escolta, doncs, això, que... Um... Què ha, ha anat passant des de que vam trucar l'última vegada fins a aquesta? Perquè ha hagut unes variacions, uns alts i baixos... Sembla com sí. la corrent alterna, eh? això. Ara pugem, ara baixem... Ara ens hem quedat una mica com una mica estancats... Però tampoc sí, no, és sí. com, no és tan malament els resultats com al principi. Què ha passat durant d'aquesta? Doncs, no, etapa? Com, com et vaig comentar l'última vegada, el començament va ser complicat... Amb el tema de, que es va canviar molt la plantilla... O el tema del de, model de jugar... Bueno, moltes coses noves i, i en poc temps uh -huh. um, el començament va ser molt difícil vam agafar una ratxa molt dolenta que l'equip bueno, es notava que estava baix que costava sortir d'aquesta situació no es marcaven gols no es guanyaven partits i després bueno, a través d'algun petit canvi alguna incorporació i això es va agafar una dinàmica positiva mm, vam estar 6 partits sense perdre Uh, quatre d'ells amb, amb victòria i bueno ara les últimes els últims 3 partits ens hem estancat una mica ens hem estacat una mica i ha hagut dues derrotes una en la setmana passada sí que era un camp complicat exacte era un pilota Ara dono la sensació que estem una mica estancats amb el tema que bueno, l'equip torna a tenir baixes, que poder falta una mica de confiança i estem allà i ara són partits importants per al tema de no despenjar-se. No despenjar-se perquè ara eh, tenim els, els equips, els, els que tallen la, el descens, a quatre punts i seria important que d'aquí final de temporada no ens despengéssim i arribar a 5-6 últimes jornades amb opció de, de salvació. Estem veient, Jordi, estem veient pel que en dius que... que el Gironella, eh? Estem veient que no reflexa la situació on està el Gironella a l'Atlètic ara Aportant uh, el joc que potser aquest empat hi ha sigut molt, molt bo anant doncs, a la mitja classificació, sí, més sí. tranquils. Sí. No? Que, que dius que és un resultat molt bo dius perquè és un bon camp difícil però clar, ara amb la necessitat d'aquests punts que, que tampoc hem de córrer massa no? Estem, hem, tot just no fa massa que hem començat sí. la segona volta no? també ens deuen sí. quedar molts enfrontaments directes encara i tot això però, però creus això? Que, que sí, aquest, aquest, aquest, aquest empat eh, hagués sigut molt bo si la setmana abans eh, a casa contra les franqueses s'hagués guanyat Um, uh -huh. hem tingut algun partit sobretot a casa um, contra rivals teòricament de, de la teva lliga tipus les franqueses com he comentat, tipus Can Rull vale, que s'han fet resultats dolents s'ha perdut a casa i clar, quan no guanyes a casa doncs després sumar a fora recuperar aquests punts costa molt Sí que és veritat que d'aquí final de temporada els equips de, de la part, diguem, de la, nostra, de la nostra taula de classificació han de passar pràcticament tots per casa, però hi ha una, és el que t'he comentat ara fa un moment, els partits de, com a local ens estan costant molt i, i, i si vols se'ho aquest... La categoria és, és una de les, de les bases, no? fer-te forta a casa i sumar punts a fora. I ens està costant molt, però ens està costant molt per, bàsicament per una cosa. Ja t'ho vaig comentar a principi de temporada, la, la falta de gol. Um, en sembla que a d'ara portem només 16 gols a favor um, i hem estat 12 partits um, durant la, la temporada que no hem marcat la falta de gol és molt important i, i, i, clar, quan no marques evidentment costa molt sumar punts. Clar, eh, clar la falta de gol és important, però, però escolta, bé fem, doncs, a fora per guanyar. Perdona? Bé fem a fora si guanyem més petits. Sí, partits. sí, però, clar, és la, la setmana passada jugues contra un equip que, sí. al Sabadell Nord, que a hores d'ara va a 6è, Porta, em sembla, 42 gols a favor, 41 en contra 43-41, sí no, 43-41, uh -huh. clar, 41 Nosaltres, no sé si ens han marcat 26 gols 28. en contra portem... no, sí, classificació, 28. 28. 28, correcte, correcte Mira els gols en contra, quina diferència hi ha Però clar, és que gols a favor pràcticament es tripliquen doncs sí, és, un equip, sí, sí. és un equip que, que, que el potencial ofensiu que, que, que tenen era, entre cometes, lògic que poguessin marcar un gol al seu camp. Vale? Vam marcar un gol nosaltres, no vam saber aprofitar que, que al final del partit, els últims 20 minuts vam jugar amb un jugador més i realment es va fallar alguna ocasió que, preocupant. I preocupant perquè no, no, no va ser la primera setmana, sinó ja, ja portem vàries setmanes, que fins i tot a principi de temporada, que ho dèiem. Hi ha ocasions molt clares que no es marquen, arribes a dalt, no acabes de finalitzar la, la jugada, això provoca una transició de l'equip rival... I, i això ens provoca molt mal I, i sincerament el tema del gol doncs hi hem donat moltes voltes i, i, i quan no es marca és difícil guanyar partits El, el públic que, que ve al municipal de, de Gironella sí. eh, està amb l'equip? Sí, està bueno, amb, amb les persones que parlo, evidentment que estan amb l'equip però eh, ells ho veuen la falta, sobretot la, la falta de gol han vist molts canvis respecte a l'any passat, quan, quan els resultats no són positius, clar, sí, diuen sí, sí. Vols, eh, vols dir que no s'han d'anar a fitxar jugadors, vols dir que amb aquests jugadors salvarem la categoria, et fan diverses preguntes, sobretot perquè jo també sóc d'aquí, eh, et tenen confiança, t'ho demanen, mm, jo sóc optimista eh, i, i confio que, que ens salvarem, però clar, mm, qüestió van passar en les jornades es va reduint es, es va reduir no marge el marge d'error és, és mínim um, si ens despengem costarà molt tornar-nos a agafar perquè perquè al final també de, de la temporada a vegades es donen resultats um, que no t'esperes perquè hi ha equips que ja no juguen res equips de dalt també es despengen sí. i, i clar a mm, mm, les pròximes 5-6 jornades per mi seran clau amb el tema si estem allà podrem lluitar, tindrem opcions, però si ens despengem, sincerament ens costarà molt. Has dit que estaves, estaves amb la plantilla que tenies, estaves content amb la plantilla que tenies. Sí. Això és perquè també doncs, en els entrenos veus coses, no? Sí, sí, però precisament fa tres... Fa tres setmanes o dues, quan vam jugar amb les franqueses a casa, els i vaig dir que es havia entrenat molt bé, que tenia molt bones sensacions, alguns jugadors es notaven molt bé, i, i va arribar el partit i va ser dels pitjors partits que vam fer. A vegades a vegades és el que diem, no és matemàtic. Aquesta setmana precisament hem tingut moltes baixes, arribem amb molts jugadors tocats, hem entrenat amb poca gent i les sensacions, sincerament, no són gaire, gaire bones. Però, bueno, jo arribo un partit i penso, bueno, això, això canviarà, canviarà, perquè aquesta setmana, precisament, contra el Sallent, sent un derbi, sent... els jugadors es coneixen, doncs hi ha un punt de motivació que, que això crec que al jugador agrada i, i crec que el partit ajudarà. Doncs ja que l'has tocat, aquest tema, ara anem al partit aquest, eh? Gironella, club de futbol atlètic, Sallent, club esportiu, eh? Jugarà, precisament, demà al eh? municipal de Gironella, a partir de dos quarts de cinc. Sí. A veure, um, uh, clar, uh, és un derbi intercomarcal molt diferent als de les últimes edicions, oi? Sí, bueno, um, so, són derbis um, diferents, primera, perquè a veure, dins de la categoria tampoc no hi ha gaires equips d'aquí a la zona, uh -huh. vale? però dins de, de, del derbi, doncs, sincerament, és el, és el partit més important de la temporada a nivell de, de rivalitat. I um, és un partit que nosaltres afrontem... A veure, um, el Sallent a, a fora no ha guanyat, vale? com a local és un equip molt fort, vale? però com a, a, a fora no, no ha guanyat. I nosaltres aquest partit, hòstia, el bancarem com a, a dir... Um, si es guanya aquest partit, hi pot haver un altre canvi de dinàmica i tornar a agafar una ratxa de 4-5 partits sense perdre. Vale? I nosaltres, sincerament, aquest partit a, a en tenim moltes ganes. El Sallent segurament que també vindrà amb una mentalitat així, perquè, clar, ell tampoc no és que diguem que li sobrin aquests punts, eh? A més... No, no, clar, fins... Sotant un cop o l'altre, això... Estan 29 punts, marquen sí. el descens en 24, aquí pràcticament ningú no es pot relaxar. Sí que, a veure, tenen un marge de punts important, nosaltres ja ens agradaria aquesta <laughs> sí. la seva situació, sí, però, clar, si fas una ratxa negativa de quatre o cinc partits sense guanyar, et pots posar baix. Per què? Mm -hmm. Perquè s'està demostrant cada setmana que els equips de, de baix estan sumant. Nosaltres hi va haver una setmana, al dia de les franqueses, que ens podíem posar, si guanyàvem cinquens d'últim, sí. pràcticament sur sortíem... Estàvem una zona una mica més tranquil·la i jo, no guanyar dos partits, doncs tornem a estar a baix aquí d'aquí final de temporada si no sumes em... pots patir pots patir. el Sallent n'ha guanyat dels últims 5 n'ha guanyat 3 n'ha perdut 2 mm. com vosaltres, sí. els 3 que veu puntuar també els van puntuar però va ser victòries és sí. sí. qual cosa que vosaltres veu, aneu empatat 2 i en veu guanyar un. i bueno sí. doncs, eh, la dinàmica va per aquí que el Sallent no n'ha guanyat cap aquí a fora potser sí. pot la, la gent hi pot ajudar aquí en aquest partit Jordi. Bueno, no, no ho sé no ho sé perquè nosaltres a vegades jo aquestes estadístiques a vegades quan parles amb el jugador mm -hmm. i hi dones molta importància diu, el Sallet no ha guanyat a fora el no ha guanyat a fora. però clar <laughs> pot, algun, per... dia guanya, algun dia guanyarà. O, o, o té un potencial té un potencial que a nosaltres ens pot fer mal, perquè el seient pilota parades perillós, el seient o contraatac és molt perillós i que em preocupa em preocupa perquè el camp del gironella és gran. Si tu tens uh, certes uh -huh. pèrdues de pilota a algunes zones del camp et poden fer molt mal, i em preocupa, i clar, hem de deixar aquest marge o aquesta estadística de banda, perquè si diem, no, la Llena que no ha guanyat a fora vindrà aquí i tornarà a perdre, no, hem de guanyar el partit, però ens ho hem de guanyar nosaltres, no serà gens fàcil. Què hem de fer nosaltres, Jordi, en aquest partit, per guanyar-lo? Ja de fer, sobre, sobretot um, que hi hagin com he comentat, molt poques pèrdues en zona de mig del camp, que les pèrdues a, es provoquen um, amb els carrils exteriors, sobretot, que no, sigui, que no siguin per dins. Tallar uh -huh. um, moltes situacions de contraatac, és a dir, que, que ells no puguin donar velocitat al contraatac. ¿vale? Mm, no vull dir que s'ha de tallar provocant... Um, faltes amb targeta. Sí, però, però que, no, han... que no surtin tan bé, eh? Sí, no, no surtin bé. Després, o... ells és un equip que el joc combinatiu tampoc no, no, no, no el domina molt, provoca més joc directe, atacs ràpids, Vale Intentar tot això, les seves armes, em... evitar-les. És a dir, i, i sobretot el tema d'estratègia, de, provocar eh, poques faltes ...a prop de, de l'àrea, fa, faltes laterals... ...i això intentar-ho evitar... ...evidentment durant el partit es donaran segur... ...però ho hem d'intentar evitar... Mm, ...i després ser forts amb estratègia defensiva... ...i nosaltres a nivell de fase ofensiva... ...sobretot moure molt ràpid la pilota... ...intentar anar d'un costat a l'altre provocar situacions de centrada, el tema de la transició ser ràpid, canviar de carril i, i estar encertat de cara a porteria. Si estem encertats de cara a porteria, que altres setmanes no ho estem, jo crec que, que, que podem aconseguir la victòria. Mare de Déu, això és un partit perfecte, eh? Bueno, perfecte, perfecte el partit perfecte és guanyar a vegades dius sí, sí. Acabes, <ríe> acabes raó, partit, si acabes el, el partit si de... jo, jo sincerament aquest any he acabat partits molt content que dius, hòstia, molt content perquè s'ha sí. jugat bé i s'ha guanyat i partits que dius hòstia, què hem de fer per guanyar però si ho hem fet bé, hem, provut, sí. hem arribat a dalt sí, sí, hi ha sí, han sí. hagut moltes situacions davant de, de, de, de, de porteria però n hem, n hem acabat marcant <ríe> sí, Donc, perquè no. tu ja no és el partit perfecte. Sí, I a vegades arribes dos cops um, i, i, i guanyes el partit i diràs, és el partit perfecte i diràs, potser no, però quedaràs content perquè dius amb la situació que estem s'ha de, de sumar. Molt bé, clar que sí, hasta els nanos també ho veuen, ells que han jugat bé sí, i que no els sí, ja sí, han de sortir, sí, sí. però això també et dona ganes de, de proper enfrontament de dir Correcte. Que sabem fer-ho bé, sí, sí. molt bé, molt bé, sí senyor. Sí. Escolta'm, eh, baixes, baixes per aquest partit. Com ho tenim? Bé, bueno, um, a veure, demà en principi anem a fer convocatòria, tenim 19 jugadors disponibles, però clar, dels 19 n'hi ha 4 o 5 que arriben tocats. 4 o 5 que, que arriben tocats. Nosaltres abans del partit provarem amb, amb diversa gent i, i després faré convocatòria. sent un partit a casa, doncs faré anar els 19 disponibles i després... Um, Mm, descartaré. Més carrers perquè tenim dos tres jugadors ofensius, tres jugadors con concretament, que, que estan tocats. I clar, um, em, em costarà si, si està enmig bé, descartar un d'aquests de, tres homes. Yeah. Perquè ofensivament crec que necessito alguna, alguna cosa durant el partit. Però si el descartem d'entrada, que el jugador ja em diu que no, doncs evidentment agafaré un altre jugador i després serà més de detall defensiu. Però mm. Per això, sent un partit important, com el de demà, que hi ha molta gent tocada, dic una cosa, i vam acabar entrenant 12 jugadors. Això vol dir um, la gent que hi ha tocada. Mm. Hi -do. Doncs esperarem molt última hora i, i a veure què passa. déu Des d'aquí us desitgem molta sort, el Gironella Cunfobal Al·lètic, i amb tu també, concretament. Ah. Doncs, I moltes gràcies de pretendre la tocada a Ràdio Poregi fins en 5 cèntims aquest Gironella. D'acord, moltes gràcies. Que vagi molt Vindar. bé i que tingueu molta sort, com has dit. Merci. Adéu, Adeu. bon dia. Pa, pa. Au, au, au. Mireu, ja la tenim aquí, eh? Ui, ja la tenim aquí, eh? si no se'n sentia, eh, amb la, amb, la, amb la música. Qui és aquesta? La Paris Hilton, eh? Que sí, sí, també canta, eh? No ho sabíeu, eh? Mireu, mireu. La de Rod Stewart, eh? Bé, well, doncs aquesta versió cantada per Paris Hilton, mentre que falten 3 minuts per dos quarts, anem a repassar una mica l'agenda, eh? i parlarem dels veterans, com sempre comencem amb els veterans, a eh? Lliga Intercomarcal Grup A, tenim dos partits per avui, eh? una partida dos quarts de 5, a Cal Rosal eh, derbi, Cal Rosal-Porreig i el següent es farà tres quarts de set, serà Predenc-Sallent mm -hmm. Al Grup C tenim dos més i també els dos per avui. A partir de dos quarts de set a Gironella, Gironella a la Salle Manresa i a partir de les 5, a la capital verga, Fruitoseng. El que fa l'esqueletóner, eh? Copa del Món, avui el Manresa Andermir amb ell prendrà part de l'última prova de la competició que es farà al circuit alemany de Conixi. El campionat de patinatge artístic, campionat de Catalunya, campionat català Puigcerdà, demà serà l'escenari d'aquesta competició. <d 'haver -ho> Els d'Arts, avui en parlarem amb en Josep Maria Salvador, estan de festa major també, eh? tercer Open del d'estiu Wimau. Avui la seu de d'Arts de Guardiola, del Club d'Arts Guardiola, a Manresa acollirà la competició que s'iniciarà a partir de les 4 de la tarda. Pel que fa als escacs, doncs tenim la preferent grup 4, Uh, igualada, Berguedà, i a la primera provincial, grup 3, uh, Caldes de Montbuí, Berguedà, Bé, tots ells demà, eh? I a la Patanca doncs, pues, uh, el derbi uh, es va solucionar que uh, Viladomiu nou va guanyar el Gironella, per tant, serà a la final de la Copa President. Demà, Cortés, Viladomiu 9. Tenim que avui al futbol mirarem de fer, mirar de fer un servidor, m'ha passat totes les claus secretes per entrar a dintre, miraré de fer si manté la, la wifi engegada en aquesta emissora, a Ràdio De moment sí que no hi ha cap problema, mirarem de solventar això, perquè l'Albert no hi podrà ser una setmana més, però sí que hi serà l'apartat del motor quan faltin 10 minuts, o un quart d'hora, ens ha demanat un quart d'hora, mirarem si li podrem donar això, eh? un quart d'hora, que ens costa moltíssim. Doncs bueno, si sí, li podem donar, serà doncs, aquest quart d'hora i ens parlarà doncs, del tema del motor, que ha dit que hi ha bastanta cosa i ell, com que no pot agafar aire encara, està costipat, està tapat, eh? doncs eh, necessita més temps per dir les coses. <ríe> el Josep Vilarlell, no sabem, no sabem, no ho sabem què farà, no, no ens ha dit res, no ho no sabem si serà. Uh, de totes maneres, el que sí que serà, eh, seran uh, aquesta gent que us passaré ara, que hi són sempre, eh? Fins ara mateix. Quirovell t'ofereix, amb 7 anys d'experiència de tractaments en depilació làser un 20% de descompte en aquest servei. Disposem de maquinària pròpia, d'última generació i una bona professionalitat. Ens formem dia a dia per donar-te un bon resultat. Quirovell, al carrer Pere Tercer 13 de Berga, telèfon 93 822 1067, i al carrer Major 12 de Porreig,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 Mobles Mojal per Porreig i Comarca, des de 1884 al servei del moble i decoració per la l'allar de la millor qualitat. Pels nuvis, per la nova llar, si feu reformes deixeu-vos aconsellar per Mobles Mojal. Us oferim la nostra experiència des del carrer major número 9 de Porreig. Place, place, could... Viu al parc.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 Una experiència de conduir addictiva. Et portin on t'aportin els nous models de qualsevol Ford et faran el camí més plaent. Els detalls dels acabats exterior fins a la qualitat de l'interior són un abans i un després. Autoporreig. Ens trobaràs al carrer Pau Casals 24 de Porreig.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 A Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a Tapesports. Bé, passen 100 minuts de dos quarts d'una i comencem amb la... la... Seguim, no comencem, seguim amb l'agenda, eh? Tercera catalana preferent, sènior masculina, primera fase, grup B. Ells estem a la 18a jornada. Envol, Berga, club envol, Alcarràs. Aquest partit jugar al pavelló municipal de Berga. Tenim que que és una classificació que està manant, tot i que l'ha perdut ja al final, va perdre el seu partit, eh? el seu primer partit. Joventut amb el Mataró Atlètic, eh? uh, de 18 partits jugats n'ha guanyat 17, eh? i n'ha perdut un. Uh, L'Ambol Valldoreig és el segon, uh, també els mateixos partits jugats, n'ha guanyat 16, n'ha perdut dos. Mentre que el Montgrí Club Ambol és el tercer, també amb els mateixos partits jugats, però n'ha guanyat 14 i n'ha perdut 4. Um, el l'envolverga que jugarà a casa aquest partit aquesta setmana, concretament avui uh, marxa la dotzena posició, de vuit petits jugats n ha guanyat 4 n'ha empatat cap i n'ha perdut 14, 386 gols a favor per 543 gols en contra, això fa un total de 8 punts pel que fa el club en vol al Carràs, marxa la setena posició, eh, 8 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 7, el que seria el mateix reduint una mica tot això, doncs Berga n'ha guanyat 4, el club en vol al Carràs n'ha guanyat 9, aquest partit el podreu veure com dèiem, al pavelló municipal de Berga, en Berga club en vol al Carràs, serà avui a partir de les 7 de la tarda. Uah. Tim, pam pum Tu me l'endinyes per aquí i jo te l'endinyo per allà. que fort, eh, l'agenda del futbol sala clar que sí, començarem com sempre per la futbol sala femenina i per la lliga segona divisió femenina grup 2, estem a la 18a jornada, penya barcelonista anguera um, futfitó futbol sala cacerres, el camp INEF de gest artificial, això és maco, eh encara no ho he vist mai, això, eh uh, un camp de futbol sala amb gest artificial, eh en fi, eh, eh, estem aquí per veure -ho. coses rares, eh? Àrbitre Isaac Ruiz Burgos. Doncs una classificació que està manant al pla del Llobregat, eh, és primer, amb 47 punts, eh, però amb un partit més que els del Puig Fitor Futbol Sala que ser que marxen ara mateix en la segona posició, i a tres punts de diferència del pla del Llobregat, amb 44. Tenim el tercer, el Corsica Futbol Sala, amb 35 punts, ja una mica despenjats ja del primer i el segon el quart és el futbol sala Olesa B que marxa en 34 punts també hi trobem el futbol sala Cardona que marxa 15 è amb 7 punts i la penya Barcelona i Tanguera també la trobem per aquí aquesta classificació i marxa la 11 en a posició amb 16 punts de 16 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 8 41 gols a favor per 48 en contra ells seran, doncs, els que aniran els del Puig fitofobalsal a Cacerres, que jugaran contra la penya Barcelona estanguera, que, a diferència d'ells, doncs, marxen a segona posició, com hem dit abans, 44 punts, de 16 partits jugants n'ha guanyat 14, n han empatat 2, n'ha perdut cap, 77 gols a favor per 14 en contra. Aquest partit, doncs, el podreu veure eh, allà, eh?, al camp INEF, de gest artificial, de la penya Enguera, de la penya Barcelona estanguera, serà avui, a partir de les 3 de la tarda. I ara sí, ara hi tornem, eh, una altra vegada. El My Sandals, estem parlant de la primera divisió futbol sala femenina. Estem encara a la 19a jornada, perquè si hagués volgut la setmana passada, que vam dir que jugaven també... Eh? <ríe> doncs clar, eh, això no pot ser no? com que ho van fer -ho tan malament eh, els hi fan repetir el partit eh? Eh, estan a la, estem a la 19a jornada també o el Xeom Aissan del futbol sala Gironella eh, resulta que una classificació que és líder elèctico de Madrid eh, que n'ha guanyat 16 han empatat un, n'ha perdut un el Vorell a futbol sala Pescador Rubén és segon amb 15 partits guanyats eh, n'ha empatat dos, n'ha perdut un i l'Alcorcon Futbol Sala, que també n'ha guanyat, és tercer, que n'ha guanyat 13, n'ha empatat un, n'ha perdut quatre. Això amb diferències de punts, d'on seria l'Electrico de Madrid 49, el Borí la Futbol Sala, la Pescador Rubén 47 i l'Agrupació Deportiva, el Corcon, amb 40 punts. El Rubí Futbol Sala, que l'altre equip català d'aquesta primera divisió de Futbol Sala femenina, marxa a la sisena posició. De 8 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat un, n'ha perdut sis en total de 34 punts, a sis del tercer, eh, de l'Alcorcon. L'Elche Omai Sandals, el rival del futbol sala Gironella, marxa cué, és setzè, eh, amb 18 partits jugats, no ha guanyat cap, n'ha empatat dos, n'ha perdut 16, 21 gols a favor per 72 en contra. Això fa un total doncs, de dos puntets. Mentre que el futbol sala Gironella marxa la desena posició de 18 partits jugats, també n'ha guanyat 6, n'ha empatat dos i n'ha perdut 10. 35 gols a favor per 53 en contra. Això fa un total doncs, de 20 punts. Aquest cap de setmana, doncs, torna la competició la primera llengua femenina de futbol sala després de la disputa d'una de les fases del Campionat d'Espanya Sub-21. La penya es Gironella, visita el cué de la categoria elche o Cheomai sandals a partir de 2.47. Un conjunt que encara no ha estat capaç de guanyar cap partit en les 18, 18 jornades disputades fins ara. Només ha sumat dos empats. El conjunt junallanc es troba en una posició còmoda a la classificació, concretament a la desena amb 20 punts lluny de la zona calenta. Doncs ja ho sabeu, eh? això a ell serà avui i a partir de dos quarts de set. Què enviarem de gènere, doncs? Anem a parlar dels masculins. Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4. Estem a la tretzena jornada. I començarem pel primer. Eh? El primer que jugarà serà el Sant Sadurní, futbol salabé i futbol Sala porreig, el Camp Abelló Municipal de Sant Sadurní i l'àrbitre Gabriel Escola Solivella. Una classificació que demana el Castellgalí, el club de futbol és primer, amb 32 punts. El Sant Sadurní, el rival del Porreig, d'aquesta setmana, marxa segon, amb 26 punts. El Ull Estrell Futbol Sala és tercer, amb 26 punts, també. I el Castellbell Futbol Sala és cinquè, és per dir que el Castellbell també corre per aquí. Futbol Sala, doncs, 21 punts. El Futbol Sala a Porreig és el vuitè, amb 9 punts. Doncs aquest partit de la Sant Sedoní, futbol sala B, l'equip local, doncs, té 26 per... Bé, perdó, aviam, 26 punts. Se m'ha tornat a moure això, un moment, que se no em queda un quadrat, eh? Això, doncs, a la Sant Sedoní, futbol sala B, marxa amb 26 punts. De 12 partits jugants n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2, 72 gols a favor per 34 en contra... Mentre que el futbol sala Porreig, doncs, com deia, marxa la vuitena posició amb 9 puntets. D'11 partits jugats, un partit menys. N'ha guanyat 3, no n'ha patat cap i n'ha perdut 8. 31 gols a favor per 46 en contra. Partit, partit. Super difícil pel futbol sala Porreig, que jugarà avui, a partir de les 4 de la tarda, de doncs, la Sant Sadurní. El següent ens arriba, un derbi, un derbiota. Anem a posar la cançoneta, eh? Tenim un partit guaua. Ara falta que la trobem, perquè tant temps s -s han sortit les aranyes. Deixeu-me treure la pols una mica d'aquí la... on, on tenim les sintonies, oi? <síndiosos> um, I resulta que, és clar veure, darrere d'aquí, darrere aquesta... Bé, parta't d'aquí, aquesta aranya encara molt panta cara, eh? Encara molt mossegar, possible, home, eh? Vinga, va, som -hi. Veieu? A partir de guau, eh? Tu-tu-tu-tu-tu La-ua-ua Que mac, eh? La-ua-ua-ua wow, wow. Per si no ha quedat clar, eh? Después. I ara, la-ua wow. Bueno, va el partit, el nostre partit Guaua, eh? Club Futbol Sala Ciutat de Berga, la Pobla de Llet Club de Futbol Sala, eh? El Camp Pavelló Municipal de Berga i l'àrbitre Daniel Russo Gómez Pam, pam, pam, pam no. <coughs> Perdó Doncs l'equip de la capital, eh? Del Club Futbol Sala Ciutat de Berga marxa a la novena posició és el local um, amb 8 punts de 12 partits jugats n'ha guanyat dos, n'ha empatat dos i n'ha perdut 8. Mentre que el seu rival d'avui, la Pobla del Lillet Club de Futbol Sala, marxa a la onzena posició, dos llocs per sota, porta sis punts. De 11 partits jugats amb un partit menys, n'ha guanyat dos també, no n'ha empatat cap i n'ha perdut nou. 34 gols a favor per 59 en contra. De nhi do quin derbi, eh? 8 punts dels equips locals per 6 punts dels equips de l'equip visitant. Tots dos han guanyat dos partits, l'única diferència que hi ha dels dos punts de més són dos empats més pels de la capital, per l'equip, en aquest cas, local. Molt bé, aquesta classificació, classificació també trobem del futbol Sala Cardona, aprofitem la benentesa, que marxa d'otzer, eh, és el cué, amb 6 punts també, de 12 partits jugats, n ha guanyat un, n'ha empatat 3, n'ha perdut 8. Eh? Doncs marxa, doncs és el que marxa QE. Uh, aquest partit, Club Futbol Sala Ciutat de Berga, el nostre partit guagua, la Pobla de Llet Club de Futbol Sala, el podreu veure al Pavelló Municipal de Berga, serà avui a partir de les 4 de la tarda. Ostres, que tarda, el segon partit. Gel i la industrial futbol sala, Vaganès, centre cultural recreatiu... Aquest partit, doncs, el Geli Industrial és un equip retirat de la competició i el Vaganès doncs, es quedarà ni si sí ni si no, eh? es quedarà a la sisena posició, amb 19 punts, de 12 partits jugals n'ha guanyat 6, n'ha empatat 1, n'ha perdut 5. Anem molt de pressa, doncs, anem a repassar uh, l'altra categoria, Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, estem a la quinzena jornada, eh? Futbol sala, PC i Magín Cacerres, futsal, Cervelló, Club Esportiu, el Camp el Balló Municipal de Cacerres i l'àrbitre Joan Rider Segovia... Doncs aquesta classificació sí que podem dir que és líder al futbol sala la PSA i Magín amb 31 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat un, n'ha perdut un... El futsal, ara té la torrada, que Déu-n'hi-do, escala fins a la segona posició, es posa en 28 punts, eh?, a 3 del Cacerres, i el futsal, el cervelló, club esportiu, és el tercer ara mateix, amb 26 punts, per això sí, val, he que és, té un partit menys, el futsal, el cervelló. El club esportiu futbol sala, Sant Padó, que el trobem a la sisena posició amb 21 punts, i el nomàs futbol sala, que el trobem a la novena posició amb 16 doncs el futsal, imagina que Serres, com hem dit, és el líder, 31 punts, i el futsal Cerrollo Club Esportiu és el tercer, amb 26 punts de 5 de diferència. Un partidàs, el que es podrà veure avui al pavelló municipal de Casserres eh? A partir de dos quarts de set. Primer contra tercer. 31 punts contra 26 punts. I tots dos amb un partit menys, amb 12. i així ens desplaçarem fins a Manresa eh, per parlar de la festa major que ha de d'Ars avui i parlarem com sempre amb el president del Fesió Canal de d'Ars Joan Maria Salvador, Joan Maria, bon dia Hola, bon dia, bona hora Bueno, tercer win-mau eh, de la temporada Doncs sí, avui tenim el tercer win-mau molt, molt bé, com es presenta eh? que hi ha molta publicitat per aquí eh, dels d'Ars Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Quan dius per aquí, a on et refereixes? Bueno, per aquí, a la premsa, a les ràdios... Bueno, això és un senyal que s'ha fet una bona promoció de la competició que se celebra avui a la capital de Baixes. Hi ha gent A, a Manresa. Sí, a Manresa. Sí, senyor. Sí, senyor, doncs espera't, m'he perdut, eh, Joan Maria. No, home, no. Tu, tu no, estàs... home, no. Avui tu... parlarem del de... <laughs> Destí Winmau. Com sempre, primer introduïm del què parlarem de la, la secció dels darts. Molt bé. Doncs avui parlarem del Destí Winmau... Eh, primer farem però un breu resum del que va ser la jornada la darrera jornada de la lliga de la Divisió de Tarragona que la setmana passada ens va quedar pendent i eh, després de parlar del Desti Windmill doncs a l'acta final doncs fem la punt final de, del programa amb eh, informació internacional dels esportistes catalans doncs vinga comencem la secció de darts parlant del derbi que hi ha hi va haver entre els clubs de, de Gans de Tarragona doncs sí, doncs mira, en la tercera jornada de la lliga de divisió, lliga anem, la divisió de Tarragona va haver-hi dir verbi entre el club eh, Ciutat de Tarragona, o no, Ciutat de Reus perdó, i el Cossetam de Tarragona. Els dos clubs de vegants, els més antics del camp de Tarragona, es van creuar en la tercera jornada en un partit doncs que va ser molt emocionant i molt temps a la vegada. Eh, vaig tenir la sort de poder gaudir d'aquest partit, i eh, la veritat és que va ser un partit molt, molt a frec a frec, molt igualat però que eh, va caure del costat dels tarragonins, amb un resultat de 3 a 6. Les partides individuals es van resoldre amb un marcador de 2 a 4 i les parelles van quedar repartides fins a deixar un marcador final de 3 a 6. La veritat és que tot sigui dit, el els de Tarragona enguany doncs, doncs, també s'ha reforçat i presenta doncs, una alineació d'esportistes amb més nivell que d'altres edicions. Això que se sent de fort són els trons de, de Manresa, que, malgrat que eh, hi hagi llams, trons, pluja, neu... Doncs, eh, aquí a Manresa, encara que hi hagi totes aquestes incidències meteorològiques, sempre recomanem, des de la web de la Federació, des del de Facebook, des de les xarxes socials, que tothom, abans de sortir a casa, entri a, al Servei Català del Trànsit per consultar Uh, quina és la meva ruta i quina és la meva via d'accés a Manresa i perquè no tinguin cap incidència a l'hora de poder participar ni que el temps sigui una excusa per participar del tercer d'Esteig-Winmore. Molt bé, per molt bé, sí senyor. I, i, i, el, I el altre partit que et quedava, eh? el Coop d'Arts Unió, 3... Sí, el Dardell-Jones, 6 sí. va ser un partit clarament dominat pel Dardell-Jones, ja uh, clarament a les individuals amb un marcador de 1 a 5, i que eh, les parelles va ser un pur tràmit per l'equip de de, de, del Dardéa Jones. El primer lloc va al Dardéa Jones amb tres victòries, del segon lloc eh, aniria el Ciutat de Reus empatat amb el Cossetans amb una victòria i dues derrotes i la Unió també aniria amb una, derrota, amb una victòria i dues derrotes, és a dir, que hi hauria un tribut d'empat amb 5 punts, però el Ciutat Reus té una vera a favor de menys 1, el Cossetans de menys 3, i la unió de menys 11 per tant, doncs, quedaria així de moment la classificació per a una ens centrem doncs, ja directament amb el destí Whitmaw, que és el que ens toca avui endavant, doncs doncs, mira, el tercer Open Whitmaw es celebra la seu del Club d'Arts Guardiola un club d'Arts Guardiola que estrena seu, enguany juga al bar Rentrer és un local eh, situat eh, no al centre de, de la Manresa sinó una mica a les de fora del que és el centre urbà, del nucli urbà històric, però, malgrat això, és, és un club eh, de, de billar on també hi tenen un espai destinat pels dars. De fet, hi tenen capacitat fins a, a, a sis dianes, si no m'equivoco. De fet, nosaltres encara no hem llamentat, estem just a la porta, just acabem d'arribar a Manresa, nosaltres hem sigut previsiós, i ja hem sortit amb temps per no trobar ni caravanes a la carretera i per arribar prou bé, uh -huh. com ens hem comentat, la gent que encara no hagi sortit de casa seva per participar aquí al Destí-Widmore, que consulti el trànsit, eh, servei català de trànsit, que de una informació per eh, doncs arribar aquí a Manresa sense cap incidència i sense cap mena de problema. Aquesta competició del Destí-Widmore és el tercer Open que se celebra, el primer és el celebrar a Putts el segon és el celebrar a Olot, i el tercer celebra aquí al Bages. Com ja podeu anar veient i com hem anat veient -ho durant tota la temporada, aquesta competició és d'aquelles que eh, doncs, es va celebrant en diferents indrets de les contrades catalanes. Eh, aquesta competició és obert a tots els esportistes, tenint en compte que tots aquells esportistes que no estiguin federats a través d'un club, doncs, hauran de tenir o disposar d'una fitxa independent. En el cas que no disposin de fitxa independent, al mateix dia i al mateix moment de l'Open es poden treure la fitxa independent per poder participar a la competició aquesta competició es juga en un format del de, millor de set partides el 501 doble alt acabat amb doble o amb doble diana per tant, doncs el primer que arriba a guanyar quatre partides és l'esportista que passa a ronda, és la cau directa per tant, doncs, és com el tennis, el que perd queda eliminat Uh, la previsió Uau, doncs la home, després de les dues primeres jornades en què s'han registrat 40 esportistes al primer Open i 46 en el segon doncs home, la mitja o l'estadística ens diria doncs que uh, hi participen una mitja de 43 esportistes la veritat amb el temporal que tenim en uh, aquest dia d'avui doncs és tan complicat poder assolir aquesta fita però seria ben bonic uh, doncs que la participació no minvés donada les incidències climatològiques del dia d'avui. En total, en aquesta competició, el d'Esti Winmour, ja han participat fins a 57 esportistes diferents, 57 esportistes, que deu nhi do sí. superant ja el rècord de participació o els nivells de participació de la temporada anterior. El rànquing d'Esti Winmour, la classificació provisional després dels dos primers puntuables, està encapçalada per Antoni Muñoz del Flusió Club d'Arts amb 32 punts en segon lloc i empatats els segueixen el Carles de l'Oda i el Javier González, eh, Javi Cruz eh, el Carles de l'Oda de Piritónio i el Javi Cruz de la Igostosa amb dos amb 28 punts en quart lloc tindríem eh, Javi Velasco de Piritónio i Andrea Raúl Ibernon, jugador de l'Andresa que per tant juga a casa amb 26 punts Raúl Ibernon que enguany és esportista independent per tant no pertany a cap club i que eh, el, amb el partit d'avui o diguéssim a la competició d'avui jugarà a casa, com també jugaran a casa tots els esportistes del club d'arts Guardiola, que són els anfitrions i els encarregats de que la competició d'avui funcioni lo millor possible. En sisè lloc eh, d'aquest rànquing ja trobaríem els primers esportistes que nosaltres habitualment seguim, que és en el Pons del club dels de Sararxa i del Club del Club d'Arts Navàs tindríem a l'Antonio Moreno, amb dos esportistes Hola. queden empatats de punts amb 25 punts, com també en Josep Santonja, que és el nou fitxatge del Club d dels de Sarxa de Porrets d'aquesta temporada. En novè lloc trobaríem a l'Antonio García Heredia del Peritoño i l'Eduard Vilaplana, també de la xarxa, l'Enric Cip de la Sararxa, en Juan Robles de, de, de Palafrugell, i l'Oscar uh, García de les plogues. Uh, per tant, doncs, amb aquests esportistes tancaríem el top uh, 14 o el top 13 d'aquesta classificació. Fora, quedarien doncs, amb 23 punts ja a les portes en Josep Arrimany de Limon de, de l'Olot, en Joan González Gaixa també del, de la xarxa, i ja amb 22 punts una mica més despenjats trobaríem una sèrie ja bastant contundent de jugadors com l'Antonio Rodríguez del Piritoño, Antonio García Sierra en Dani Fapata, de la Iguestoses, i Vicent Campió de Catalunya, la Yolanda Riba, també vigent campiona de Catalunya, del Club d'Arts Vice que de fet és la millor jugadora del Club d'Arts Vice classificada que del moment en el rànquing de Windmow. Després trobaríem també en Marcos Martínez, de la Iguestoses, la Pepi del Plopo, una altra jugadora femenina també de les plugues Club d'Arts, i en Toni Gregera Llopis, del Club d'Ars Acció Senegal. Per tant, doncs, en aquest Esportistes tancaríem el top 16 d'aquesta classificació. Molt bé. Uh, escolta, a uh, quina hora començarà? La competició comença a les 4. Molt bé. Molt bé. A les 4. I, uh, i ara, des de que hem accedit nosaltres a l'organització de les competicions de la federació, les competicions comencen molt puntualment. <laughs> fet que no es donava fet que no es donava anteriorment no, no, no, dir, no són boy. coses amb les quals anem millorant són coses que eh, la veritat, la gent no dona molta importància, però que nosaltres des de la federació i des de l'organització de les competicions, doncs sí que n'hi donem donada doncs, que la gent, doncs, també després té altres coses a fer i quan una competició s'anuncia en una hora s'ha de començar en aquella hora no els poden demorar molt bé, doncs eh, anem, eh, com que anem una mica justos, anem, eh, anem doncs, a la punt final de la secció dels darts d'aquesta setmana, Joan Maria. Doncs mira, la punt final, senzillament i ràpid, és per revisar el rànquing de la Federació Mundial. El eh, hem anat comentant en diferents setmanes, les, els esportistes catalans participen en diferents competicions a nivell internacional. Eh, amb elles se'n sumen uns punts que especificen Uh, pel rànquing mundial de la BBO, de la British Arts Organization, uh -huh. i de la World Arts Federation. Avui ens centrarem en el rànquing de la World Arts Federation, on uh, repassant ràpidament, en el número 53, trobaríem el primer català, que és en Carles Arola. Carles Arola, que ha sumat punts uh, pel rànquing per guanyar Catalunya Open de l'any passat, que entra dintre d'exercici de, de, de en curs o de, de, de la temporada en curs, també va sumar 36 punts a l'Italian Grand Masters i 18 punts al Romanian International. Competicions que des d'aquí a Ràdio putts hem anat seguint setmana a la setmana. Destacar ràpidament que Sousa ocupa el 106, el 179 Raúl Ivernón. A partir d'aquí doncs, ja tindríem altres esportistes. De fet, important fins a 16. Per tant, doncs, un bon registre d'esportistes catalans que sumen punts en el ràquid internacional. Així, així que aquí Manresa està plovent, està fotent un bon xàfec, Ja Maria. Sí, que és el que se sent, sí, sí. Carambes. Sí, sí, el que se sent és en directe des d'aquí al carrer Manresa. Bueno, de fet, estem al carrer Camps i Fabres, davant del de bar Rentré, que és un club de, de billar on també juguen a d'arts i on acollirà el tercer rànquing d'Estiu Inmou. Mol bé, doncs Déu-n'hi-do Aquí quin sembla que no, jo perquè estic sota taulada Gràcies a Déu, estic tancat, no veig gaire res però, però intueixo que no plou tant Com aquí està fotent un bon xaf aquí baix Joveu Maria Doncs sí eh, Doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres un dissabte més A vosaltres Per permetre'ns parlar d'arts I per, con per confiar Una vegada més amb la Federació Catanana Doncs per parlar una mica més d'aquest esport Es veiem A reveure, que vagi molt bé Adéu! Adéu! Avui, tercer open d'estiu, a la seu dels d'Arts Guardiola, Manresa acollirà la competició que s'iniciarà a partir de les 4 de la tarda. Mm -hmm.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 al celler de Calaquica, al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència, telèfon 93 838 0220.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 Ens pots trobar al carrer Camí de Sant Marçal 13 de Porreig Per una acurada instal·lació elèctrica Per solucionar amb rapidesa qualsevol avaria o reparació dels vostres aparells elèctrics o per la compra d'equipaments per la llar Estem al vostre costat Som Electricitat Calcina i es al vostre costat Residència Sart Montmartí de Porreig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 de 2 a 2 al Mesia l'actualitat Vinga, comencem la secció de bàsquet eh? i dient doncs, que, el, eh, que el mini mixta masculí, Porreig, que jugava contra la de Vic, eh, no s'han presentat, eh? els de la Universitat de Vic. Eh, el resultat eh, també del mini femení, Porreig 22, mata de pera 83. Doncs tenim, eh, tenim que dius, dius una coseta, que facilitaran la suspensió de partits en cas de mal temps, oi? Atesa la predicció meteorològica per aquest cap de setmana, anuncia vent, pluja i neu en cotes baixes. La Federació Catalana de Futbol, per tal d'evitar riscos innecessaris en els desplaçaments dels equips, dona facilitats a la suspensió dels partits si el terreny de joc està impracticable o bé si un club té dificultats per fer el viatge. Tant en el cas del futbol com en la futbol sala, per això, les entitats afectades ho han de fer saber els telèfons de guàrdia de cada zona i el departament de competició, amb un missatge a la bústia d'internet. Els telèfons de la Catalunya Central, doncs, eh, la, eh, doncs això, a l'Anoia, al Bages, eh, i per la futbol sala, doncs a l'Anoia, i, i a l'Anoia, i prou, eh? Doncs això, eh, els, els mateixos eh, clubs ja, ja ho saben, eh, ja ja saben ja tenen aquests telèfons, cal que els doni per la gent que, que no ens hem de desplaçar. Avui. Doncs bé, de totes maneres, hem de començar pel bàsquet femení, ara sí. Bé, bueno, ja fa una estona que hem començat, eh, com estic avui, eh? Sembla que acabi de començar ara, eh? Que... Doncs això, no, ja fa una estona que va, eh? El programa des de les 12 del migdia, eh? Um, i doncs ara començarem uh, no començarem, seguirem la <ríe> i d'ale ja, amb el bàsquet femení i començarem <ríe> no, és que començarem començarem pels sots 25 femení territori de Barcelona grup 1, estem a la dinomena jornada sap com fa el bàsquet berga, club bàsquet timba uh, amb una classificació que és líder club bàsquet Covelles amb uh, um, 16 partits jugats, s'han guanyat 16 Tenim que el tercer és el club esportiu Sant Nicolau, que de 14 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha perdut 5. I també trobem el E2S Cardona, que és cué, marxa a la desena posició, de 13 partits jugats, n'ha guanyat 3 i n'ha perdut 10. N'ha jugat poquets, eh? 13. Vist el Covelles, que n'ha portat 16. Doncs això, el, el partit per avui al Sargo Fosbàsketverga, l'equip local aquesta setmana, doncs marxa la segona posició. Amb 14 partits jugats ha guanyat 11, ha perdut 3. 650 tirs a favor per 542 en contra. Això fa un total de 25 punts. Mentre que el club bàsquetim, el seu rival d'avui és 8è. Um, de 15 partits jugats ha guanyat 4 i n'ha perdut 11. 585 tirs a favor per 769 tirs en contra. Això fa un total de 19 punts. Un bon partit per a seguir en aquesta segona posició del Sargonfaus, Bàsquetverga, eh? serà partit per demà, a partir de les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal de Berga, Sargonfaus, Bàsquetverga, Club Bàsquet, IMA! And Let's get ready to Anem a canviar de gènere. Anem a parlar del Sots 25 masculí eh, territorial de Barcelona. Grup 5, estem a la 19a jornada. Eh? Club Bàsquet Cerdanyola al dia a fer. Club eh, Bàsquet Porreig. Eh, doncs això... Eh... Aquest partit, una, una classificació que està manant Club Bàsquet Navarcles, la primera posició de 8 partits jugats ha guanyat 16 ha perdut 2, això fa un total de 34 punts, mentre que el bàsquet Pia Sabadell eh, marxa a la segona posició amb 31 punts, el bàsquet Cardona el trobem a la cinquena posició amb 28 punts, el Club Bàsquet Navas, Taverna la Mele, el trobem a la sisena posició amb 28 punts també, el Club Bàsquet Llívia, Puigcerdà, també està a la novena posició amb 26 punts i l'Himesa Seyent el trobem cué a la 14a posició amb 21 punts. Mentre que doncs, el, el partit que fa referència avui eh, al que estaven parlant era Club Bàsquet Cerdanyol al dia C. Ells marxen a la 7a posició de 18 partits jugats, n'ha guanyat 9 i n'han perdut 9.004 tirs a favor per 971 tirs en contra. Això fa un total de 27 punts. Mentre que el Club Bàsquet Porreig Déu-n'hi-do, eh? ha recuperat eh, la bona marxa. Eh? Estem tercers ara mateix en aquesta classificació. De 18 partits jugants n'hem guanyat 12 i n'hem perdut 6.156 tirs a favor per 1.033 en contra. Això fa un total de 30 punts, el que és el mateix Uh, 27 punts contra 30 punts uh, 3 punts de diferència uh, pel partit d'avui eh? Club Bàsquet Cerdanya en el dia C Club Bàsquet Purreig avui a partir de les 4 de la tarda Seguim doncs aquí a la comarca de la Bargadà i parlarem de la segona categoria masculina fase prèvia Grupo, estem a la 21ena jornada Club Bàsquet Valls BNA VIP Bàsquet Berga doncs una classificació que és líder Club Bàsquet Igualada ve a l'Eina Felu amb 36 punts. El Bitbàsquet Berga el trobem a la segona posició en 35, un punt per sota. El Club Bàsquet, Bàsquet Club Sant Joan d'Espí, marxa tercer també amb 35 punts, empatat amb el Bitbàsquet Berga. El 15 è trobem el 3 Artés, que marxen amb 26 punts. I tenim, doncs, el Club Bàsquet Balls, BNA, el rival dels de la Capital, marxa a la vuitena posició, eh, i a l'equip local d'aquesta setmana, marxa eh, a la vuitena posició, eh, de 20 partits jugats ha guanyat 10 i han perdut 10, 1.321 tirs a favor per 1.320 Tirs en contra. Això fa un total de 30 punts. Mentre que el Big Basket Berga marxa a la segona posició. De 20 partits jugats ha guanyat 15, ha perdut 5. 1.438 tirs a favor per 1.236 tirs en contra. Això fa un total de 35. El que és el mateix, 30 contra 35 punts. I el que és el mateix, Club Bàsquet Balls BNA, Big Basket Berga per avui, a partir, a valls, eh?, per partir, a partir de dos quarts de vuit. fuego. And to... Seguirem parlant doncs ara parlarem de l'entrenador de l'ICL Manresa que fa una crida als seguidors per als dos partits consecutius al Congost el de demà amb el Fuent Labrada i el de l'Obra d'Oilo, eh? L'ICL Manresa afrontarà a partir de demà un, una part crucial a la temporada. Després d'una bona primera volta set victòries, els d'Ivon Navarro han perdut en els tres partits de la segona volta i el seu balanç en els darrers vuit és de només un triomf. La gran novetat per al partit de demà serà el base Lluís Costa, que s'ha incorporat de l'Osca de l'Alep Hort i que s'ha entrenat en aquests darrers dies amb la resta dels seus nous companys. Navarro creu que la seva, la, seva ajudarà, la seva ajuda es notarà, tot i que han de tenir en compte que és nou en la categoria, ell és un base valent, un director de joc com els d'abans, que sap anar i que pot fer punts encara que aquesta no és pas la seva millor virtut. En el partit de diumenge, a partir de dos quarts d'una migdia, el bàsquet Manresa ha preparat un espai amb un pòster de l'equip campió de la Copa del Rei del 1996. Els aficionats hi podran fer fotos amb el trofeu. Un bon partit, eh? Un bon partit eh? i, i bueno, un, bon, un bon, diguem un bon pastís eh, per fer-se la foto doncs, amb aquest gran equip que va aconseguir doncs, la Copa del Rei del 1996, oi? Oh? I, i, I de pas, doncs, està allà, com diu Imon Navarro, a eh? casa l'equip ha de fer un pas endavant, però també els nostres seguidors, que ens han d'ajudar a guanyar, els agitem al nostre costat. Això serà per demà, eh? I fer Manresa Font Labrada a partir de dos quarts una. Un, tres, un, tres Un, tres Un, tres Un, tres Passa un quart per un minut d'un quart de dues Anem a repassar l'agenda la del futbol So... Yeah, here's from the EP too, okay. Just follow us, lads, here we go. I començarem pel bàsquet femení uh, i per la segona divisió femenina grup 2. Estem a la 18ena jornada Incresa Atlético Club de Futbol Montmejor Futbol Club, el camp municipal Ricard Ginebreda d'Incresa i l'àrbitre doncs, serà Francisco José Cuevas Cámara. Una classificació que mana els líders Sant Cugat Esport Futbol Club amb 48 punts segon és Camp Boà de Club de Futbol amb 41 i el tercer és Mirasol Bacó Unió amb 40 també corre el gimnàstic de Manresa Club, eh, que marxa a la setena posició en 26, i el Vilomar Club de Futbol, que marxa a la desena posició en 21. Perquè fa a l'increça Atlético Club de Futbol, ells marxen a la sisena posició amb 27 punts. De 17 partits jugats, ja se m'ha tornat a... Ha d'esquadrar l'assumptu, un moment, eh? A això, uh, marxa doncs amb 27 punts, com deiem, de 17 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6, 37 gols a favor per 24 en contra. Mentre que els bergadans del Montmajor Futbol Club, uh, l'equip uh, visitant, doncs uh, marxa la novena posició. 3 llocs per sota, 24 punts, tres punts de diferència. Amb els mateixos partits jugats n ha guanyat 7, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 7. 37 gols a favor per 37 en contra. Incressa l'Ético Club de Futbol, Manresa Futbol Club. Aquest partit el podrà veure doncs, el municipal Ricard Ginebreda d'Incressa i serà demà a partir de dos quarts de cinc. Sí. manatxà 'últim cromú de les femenines eh? I, i serà el, del, doncs el de la primera divisió femenina. grup 3 Estan, estem a la vintina, a la 20a jornada, vintena. Cabanes, Unió Esportiva, Predenc futboltbol Club al Camp municipal de Cabanes i l'àrbitre Sergi Bas Muñoz. Una cl classificació que lidera Puntem Club Esportiu amb 51 punts. Segon és el Girona Futbol Club amb 46. I tercer és Vic Riu Primer Refo Futbol Club amb 44. Mentre que el Cabanes el trobem Unió Esportiva, el trobem a la quarta posició eh? amb 39 punts. De 19 partits jugats ha no guanyat 13, un no empatat cap, n'ha perdut 6, 78 gols a favor per 39 en contra. Mentre que el Preden Futbol Club és cinquè. déu nhi eh? amb 37 punts, també eh? de 19 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat 4, n'ha perdut 4 55 gols a favor, per 32 en contra, déu Ni do quin partidàs en la primera divisió femenina, eh? Cabanes, Unió Esportiva, Pretenc Futbol Club, el que és el mateix 39 punts, per 37 punts el que és el mateix quart posició per cinquena posició aquest partit el podreu veure demà al Municipal de Cabanes a partir de dos quarts de cinc... canviem de gènere, anem al masculí. Quarta catalana, grup 4, estem a la vintena jornada. Taradell, Unió Deportiva B, Olòs Futbol Club, al camp municipal, la Roureda de Taradell i l'àrbitre Melsior Fabré Vila. El Taradell, l'equip local, Taradell, Unió Deportiva B, marxa a la... Unió... De, Unió Deportiva, eh? B marxa a la catorzena posició, amb 11 punts, de 19 partits jugats, n ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 14, 23 gols a favor per 360 en contra. Mentre que l'Olos Fotbol Club marxa a la cinquena posició amb 31 punts 19, parti, 19 partits jugats, 10, 10 partits guanyats, un empatat i vuit perduts, 52 gols a favor per 30 en contra. Doncs eh, un, bon, un bon partit eh, un bon partit que, a l'abast que té a l'abast a la mà l'Olos Fotbol Club per mantenir aquesta cinquena posició si més no escalar una enqueta, eh? Això serà però demà a partir de les 4 de la tarda degó a la municipal a Raudera Rouureda de Taranelli. L'últim cromo d'aquesta categoria és el Predenc Futbol Club B, Riu de Peres, club de futbol atlètic, al camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Roger Giró Pujols. Una classificació que és líder Viladrau Futbol Club amb 49 punts, Sant Julià de Vilatorta, club de futbol Es. És segon amb 46, i trobem el Riu de Peres, el rival del Predenc, que és tercer amb 36 punts, eh? De 19 partits jugats, ha guanyat 11, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5, 55 els a favor per 36 en contra. Mentre que el Predenc, l'equip local, uh, Predenc Futbol Club B, marxa a la vuitena posició amb 24 punts, 19 partits jugats, 7 uh, partits guanyats, 3 empatats i 9 de perduts, 35 els a favor per 39 en contra. Uh, uh, doncs, uh, Predenc Futbol Club B... Rio de Peres, club de futbol atlètic, el que és el mateix 8 contra tercer, el que és el mateix 24 contra 36 punts mà, o municipal Plaç de Lluçanès a partir de les 6 de la tarda. Va, va, que ens arriba l'altre partit Uau, per aquesta setmana. Eh? Quarta catalana grup 1. Estem a la vintena jornada. Monistrolenca, agrupació deportiva, Sant Sobodecerc, Club de Futbol, el camp municipal, Monistrol de Calders i l'àrbitre Vilal, Dudu, Dudu. Uh, el Monistro Eica, agrupació deportiva que marxa a la desena posició, 21 punts de 19 partits jugats n ha guanyat 6 n'ha empatat 3, n'ha perdut 10 <ríe> 34 gols de futbol per 61 en contra, mentre que al Sant Saúl club de futbol, l'equip visitant eh, el que ha visitat Monistro de Caldés uh, marxa a la segona posició, molt bé uh, 41 punts de 19 partits jugats n'ha guanyat 13 eh, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4 62 gols a favor per 23 en contra, contra, contra els cinc últims petits en victòries, eh? Una bona temporada més del Sarsol de Cercs, eh? Que ha de mantenir aquí a la segona posició si no escala més, no que és molt difícil perquè l'Avià B està molt amunt. Doncs, eh, això, doncs per mantenir-se més segur aquí a la segona posició, eh, enfront doncs, de la monistroenca grup de partit. Aquest partit el podreu veure avui a partir de les 4 de la tarda ah, de doncs, el municipal Monistrol de Caldès. <'ha> <fer -ho> ara sí, el tenim aquí, Porreig Club Esportiu B, Montmajor Futbol Club. El nostre partit guaua de futbol d'aquesta setmana. Ja n'hem fet un abans de futbolsal, oi? Però ara ens toca el de futbol. El de futbolsal era, us en recordeu bé, eh? Berga, la pobra de Lillet. Però estem al futbol? I aquest és el Porreig Club Esportiu B, Montmajor Futbol Club, el camp municipal de Porreig. I l'àrbitre, José Antonio Martín Romo Parejo, que no se'n perd ni un, eh? El José Antonio. Para Parabarabau. Doncs això, el Montmajor Futbol Club, que el trobem a la cinquena posició. Déu n'hi do, eh? Com s'han intercanviat els papers, ja ho veureu, eh? com s'han intercambiat els papers, marxa la cincena posi posició, molt bé, 34 punts, de 19 partits jugats ha guanyat 10, n'ha empatat 4, en ha perdut 5 35 gols a favor per 30 en contra, mentre que el Proreix Club Esportiu B, en aquest cas l'equip local marxa a la dotzena posició, amb 16 punts, la meitat eh? eh, jugats, 19 eh, guanyat 5 Empatats, un, Perdut, 13. 39 colts favor per 53 en contra. Anem a repassar l'estat del temps. Pam. Recordem que el partit és per demà, eh? A partir de les 12 del migdia, aquí municipal de Borreig. Estat del temps, doncs, serà molt ennubolat, amb pluja escassa. La probabilitat de precipitació serà d'un 50% i la quota de neu estarà instal·lada sobre els 1.100 metres, eh? Un tros més amunt, eh? La temperatura mínima rondarà als 0 graus i la màxima als 11. Posem que al migdia serà la meitat, eh? Posem 6-7, eh? 6 graus, eh? La velocitat del vent serà encalmat, per tant, bufarà a 0 quilòmetres per hora i l'índex d'ultraviolat serà màxim 2, que és un índex ultraviolat, recordem, baix. Doncs ja el teniu aquí, a ja. Pornets Club Esportiu B, un major futbol club, el que és el mateix 12è contra 5è i el que és el mateix 36 punts contra 34. S'enfrontaran demà o municipal de Porretx a partir de les 12 del migdia. La Uaua, eh, el nostre partit Uaua d'aquesta setmana un altre Calders Club de Futbol Vilada Club Esportiu al camp municipal de Calders i l'àrbitre Joan Arnau González Fernández és l'alcaldés, l'equip local, que marxa a la quarta posició, eh? Amb 34 punts, de 19 partits jugats, n ha guanyat 10, n ha empatat 4, n ha perdut 5, 39 gols a favor per 21 en contra. Mentre Vilada, Club Esportiu, marxa a la tretzena posició. Uu, quin lluio, eh? La tretzena posició. Amb 13 punts, a meitat també, eh? De 10 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 12, 29 gols a favor per 64 en contra, eh? Aquest partit difícil per Repassem més o menys els guarismes. Doncs Calders, quart, Vilada, 13. 34 punts contra 13. Això, aquest partit el podreu veure a Calders. Serà demà a partir de les 4 de la tarda. El següent, Valls de Torrella, club de futbol, que serra club de futbol. El camp municipal, Valls de Torrella, i l'àrbitre Jairo... Perdó, tantes jotes som d'allòs, eh? Patinava, em patinava la llengua. José Jairo Cotrina de la Cruz. Um, doncs tenim una classificació que és setè al Súria Club Esportiu. B amb 28 punts... El Puigcerdà, club de futbol, és vuitè, amb 25. El Sant Llorenç de Morunys, club esportiu, és nové, amb 24. I el Navarcles, club de futbol, és 11, è amb 19 punts. Pel que fa al partit d'aquesta setmana, del Baix de Torroella club de futbol, és l'equip local, marxa la 14a posició, amb 12 partits jugats, n'ha guanyat 19, és el CUE, n'ha guanyat 19, n ha empatat 3, n'ha perdut 3, 13 gols a favor, per 28 en contra... Això fa un total de 49 punts. Aquest pla també el tinc ben barrejat, eh? El meu ajudant no sé què fa, eh? que s'hi adorm, aquí. Però, bueno, és això, eh? Tenim que... Què és això, eh? El Baix de Torés del Cué, amb 49 gols en contra, perdó, i 28 gols a favor. És amb 12 punts. Uh, mentre que el Cacerra és club de futbol, ara, eh? Quin respira. El Cacerra de futbol, l'equip visitant és 6è, amb 29 punts, uh, 19 partits jugats, uh, 9 partits guanyats, 3, 2 d'empatats i 8 de perduts. 30 gols a favor per 39 en contra, eh? Doncs, uh, Cue, contra el 6è, Cacerra és de futbol. Podeu veure demà a les 4 de la tarda al Municipal Valls de Torroella. I el filial, el filial del Sallent també que vol jugar aquí contra un equip del Borregalà, eh? Sallent Club Esportiu, bé, a Vià Unió Esportiva, bé. El camp municipal de Sallent, tots dos molt bé, eh? Ja ho veureu, eh? Que... Molt bé, tots dos, eh? municipal de seixent Víctor, Orgaz Serrana. Doncs L'equip local, en aquest cas el seixent Club Esportiu B, marxa a la tercera posició amb 39 punts. De 29 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4, 48 gols a favor per 33 en contra. Mentre que l'Avià Unió Esportiva B marxa líder amb 46 punts de 19 partits jugats n'ha guanyat 15, n'ha empatat 1, n'ha perdut 2, 60 gols a favor per 19 en contra. Partidars al municipal de Sallent eh? uh, tercer contra primer 39 punts contra 46 punts a l'Avià doncs puntuar, puntuar per assegurar aquesta primera posició tampoc és d'urgències eh? però bueno, ser, sempre és maco eh? puntuar camp del tercer com una mica més de, de, de privilegi no de prestigi no? Doncs això aquest partit el podreu veure al municipal de Sallent serà demà a partir de dos quarts de cinc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 Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepart, el taller dels cants, saben. Vine amb el teu vehicle a conèixer-nos i trobaràs el que busques. Eurorepar t'esperem a... A Porreig, tallés Manel Sarra, al carrer Nostra Senyora de Núria, número 8, i al telèfon 93 8 3 8 Cada dissabte, a Ràdio Porreig de 12 a 2 al Mísia l'actualitat dels esports etapa esports Vinga, seguim anem per la tercera catalana grup 7, hem acabat ja la quarta catalana, hem deixat enllestit doncs, amb aquest partidàs eh? Sallent Club Esportiu B i aviar Unió Esportiva bé Um, i ara engeguem, encetem doncs, el... aquesta segona, aquesta recta final del futbol, amb la tercera catalana grup 7, eh? estem a la 22a jornada, Artés Futbol Club o el banc club esportiu, el camp municipal d'Artés i l'àrbitre Ben Hamou Scali um, uh, uh, és líder mata de pera Futbol Club, amb 47 punts eh? uh, Frutuzeng per dir equips de dos de per aquí a la vora, eh? El Futusen Futbol Club marxa a la sisena posició amb 32 punts. El Nàstic de Manresa Club marxa a setè amb 31 punts. El Navàs Club Esportiu és desè amb 27 punts. El Súria Club Esportiu és 13è amb 26 punts. La Pirinaica Futbol Club és catorzena. Uh, ho dic en femení, eh? Sona més com a equip femenina, no? La Pirinaica, no? Doncs això, marxa a 22 punts, marxa 14a, eh? la Pirinaica Futbol Club. L'equip local Artes Futbol Club marxa a la 17a posició amb 12 punts. De 21 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 15. 30 gols a favor per 52 en contra. Mentre que el rival d'avui, l'equip visitant d'aquí al Berguedà, l'Ulvan Club Esportiu, marxa a la quinzena posició amb 22 punts. De 21 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 7, n'ha perdut 9. 25 gols a favor per 41 en contra. No és una gran temporada d'Ulvan Club Esportiu, el que diguem aquest any. Però, bueno, tampoc ho té molt lluny tot l'altre, eh? Nosaltres doncs aquest partit el veiem, eh, bueno, el veiem bé perquè és Artés Futbol Club Marxa a la distesa posició amb 12 punts, el Urban amb T22, 10 mes, veurem què passa, eh. Això es podeu veure doncs al camp municipal d'Artés i serà precisament avui a partir de les 4 de la tarda. Sí tots, partitzes. Un altre cromo per aquesta categoria, Gironella, club de futbol atlètic B, Cardona, club de futbol, eh? el camp municipal de Gironella i l'àrbitre Antonio Bravo Minero. Tenim que l'equip local, el Gironella, club de futbol atlètic B, marxa la 18a posició amb 12 punts, de 21 partits jugats n ha guanyat 2, n'ha empatat 6, n'ha perdut 13, 12 gols a favor per 48 en contra. Mentre que el seu rival, el Cardona, club de futbol, marxa a la 12a posició, amb 26 punts. De 21 partits jugants n ha guanyat 7, n'ha empatat 5 n'ha perdut 9. 29 gols a favor per 34 en contra. Aquest partit, doncs, el podreu veure al Municipal de Gironella, eh? eh, eh 18è contra 12è, 12 punts contra 26. Eh, serà avui, a partir de dos quarts de 5. Gironella, Club de Futbol, ve, Cardona, Club de Futbol. Vinga, una altra. Animem-se, animem-se. Encara que veguem el Gironell al Club de Futbol Atlètic bé, eh, molt avall, animem-se, animem-se. Perquè l'any que ve, si baixessin, tindríem tants derris, llavors, aquí, que, bueno, us passaríem pip. eh? Però, bueno, és igual, tampoc no es que volem el descens, per això ho hem dit una mica com més tristons, no? perquè està tan avall, massa avall doncs bueno doncs això doncs, anem a per aquests aquests van més amunt eh? aquests van més embalats eh? és el Sant Pere Nord club de futbol Berga club esportiu camp municipal Sant Pere Nord i l'àrbitre Jorge Pérez Jiménez doncs l'equip local el Sant Pere Nord club de futbol marxa a la vuitena posició 30 punts 21 partits jugats n'ha guanyat 8 n'ha empatat 6 n'ha perdut 7 44 gols a favor per 35 en contra mentre que el Berga club esportiu marxa a la segona posició amb 45 punts 21 partits jugats, n'ha guanyat 13, n'ha empatat 6 i n'ha perdut 2. 40 gols a favor per 24 en contra d'altres partidars eh, a Terrassa, eh, Sant Pere, eh, Sant Pere Nord, club de futbol, eh, serà per avui a partir de dos quarts de sis eh? Vuitè contra segon, 30 contra 45 punts. Sant Pere Nord, club de futbol, Berga, club esportiu! i bé, l'últim cromo d'aquesta de ser catalana és aquest, eh? Porreig Club Esportiu, Sant Padó Club de Futbol, al camp municipal de Porreig i l'àrbitre Abel, Casado, Cabezas, l'equip local, Porreig Club Esportiu, marxa la cinquena posició, una bona temporada, eh? 36 punts, com deiem de 20 partits jugats ha guanyat 11, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6, 41 gols a favor per 27, en contra, mentre que el Sant Padó Club de Futbol, pa, pa, pa, marxa la tercera posició amb 43 punts, de 21 partits jugats amb un partit més, ha guanyat 13, n'ha petat 4, n' 4-43 gols a favor per 19 en contra. Partidàs a Porreig a Municipal, eh? Serà demà cinquè contra tercer. Porreig Club Esportiu Sampo del Club de Futbol a partir de les 4 de la tarda. A la tercera catalana, grup 5, estem a la 22a, 22a jornada, i tenim un cromo, és aquest, Predenc Futbol Club, Tona Unió Esportiva, B, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Alberto Morales Núñez. La classificació la lidera Roda de Rodaterra amb 48 punts, segon és Fulgaroles, club de futbol, amb 38 tercer, Sant Vicenç de Torelló Uniesportiva amb 36, també trobem l'Avinyó, club esportiu que marxa a la onzena posició amb 27 punts, mentre perquè fa l'equip local pel partit d'aquesta setmana és el Predenc Futbol Club, que marxa quart amb 34 punts n'ha guanyat 21, n'ha empatat 10 i n ha perdut 4, 7 no, no, no, mare beva, eh, mare de Déu, d'altra vegada tot girat aquí, eh doncs això, prevenc, tornem-ho a repetir, d'en 34 punts, de 21 partits jugats, n ha guanyat 10, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 7, ara sí, eh? 40 gols a favor per 28 en contra, mentre que el seu rival d'avui, el Tona Unió Esportiva, bé, marxa la desena posició amb 27 punts, de 21 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 9, n'ha perdut 6, 32 gols a favor per 39, en contra, Desè contra quart, 27 punts contra 34 punts, no, perdó, seria el revés, eh, perquè el prenent va, va demà, né, quart contra Desè, 34 punts contra 27, pretenc Futbol Club contra Toni, esportiva, serà Municipal Praça de Lluçanès demà a partir de les 4 de la tarda. Sí. Vinga, la segona catalana, grup 4, 22a jornada. Eh, hem estat parlant amb el seu míster, eh, amb el tècnic, el Jordi Pont, eh, parlant d'aquest partit. Gironella, club de futbol atlètic, seient club esportiu, que jugarà al municipal de Gironella, l'àrbitre Javier López Vergés. I us en faré cinc cèntims de l'entrevista que hem fet. Eh. Doncs resulta que el Gironella i el Sallet jugaran demà a partir de dos quarts de cinc, un dels derbis intercomarcals del grup 4 de segona catalana. El duel té una importància vital per als dos conjunts, sobretot els locals, que s'han quedat encallats a la penúltima plaça després de tres partits seguits sense vèncer. El Gironella té 20 punts i la salvació passa ara mateix pels 24. El Sallet, per la seva banda, amb 29 punts, és en una zona més o menys còmoda, però no es pot confiar massa. Els Sallantins buscaran un primer triomf com a visitants, cara, per ara, es resisteix. Aquesta classificació alemana és líder. Sant Quirze de Vallès Futbol Club amb 41 punts. El Caradeu Futbol Club és segon, també amb els mateixos punts. I el Ripollet Club Esportiu és tercer amb 37 punts. Sabeu, demà, al municipal de Gironella, Gironella, club de futbol atlètic, seient club esportiu, derbi intercomarcal. Boníssim, boníssim partidàs, encara que sigui la part baixa, però partidàs, perquè aquí també es juguen els torrons, eh? els torrons, o el que sigui, eh? però si juguen moltes coses. Demà, a partir de dos quarts de cinc, al municipal de Gironella. I doncs... I doncs <coughs> perdó. I doncs tancarem, l'enganxarem a l'últim cromo, a la primera catalana, grup 1. Estem a la 22ena jornada. També, també un bon partit, eh? Un bon partit. Un bon partit, que esperarem, ara, quan acabi aquesta, aquesta part de cançoneta, li posi la mateixa. Ja. Doncs això. Uh, Aviam Unió Esportiva, Molletència, Unió Deportiva al camp municipal Alfonso Confaus i l'àrbitre Miguel Cifuente Sol de Vila. Una classificació que és líder vilassar de mar Unió Esportiva amb 38 punts. I ara, I ara mireu el que us diré ara. és Sants Unió Esportiva, Horta Unió Atlètica, Manresa Club Esportiu i Toni Unió Esportiva... Són segons, amb 37 punts, eh? 6 sisè, llavors, trobem, eh, tot seguit darrere d'ells, eh? L'Avià, Unió Esportiva, amb 34 punts. També trobem l'Andorra Futbol Club, que marxa amb 30 punts. I el Vic, Unió Esportiva Club, que marxa a la dotzena, posició amb 28. El Molletense, Unió Deportiva, en aquest cas, és el 18è, amb 10 punts. Buà, doncs això. L'Avià necessita un triomf sobre la CoE Molletense, per no despenjar-se. L'Avià... I, i a quatre punts del conjunt capdavanter, com dèiem, té la visita avui del Molletense a partir de les 4 de tarda, el que de la categoria. Els bergadans arrosseguen moltes baixes per sanció, Gigi, Torres i Arnau, i per lesió, Miqui i Yuri Martínez. l'entrenador de l'Avià, Oliver Vallabriga, ha reconegut que no guanyar seria un pas enrere per a nosaltres. Hem de canviar el xip respecte al partit de Manresa i jugar amb la mateixa intensitat amb el cué del grup. Ells tenen bons jugadors, tot i que no funcionin com a equip. Juguen molt intensos i amb un futbol directe. No tenen res a perdre i això els fa més perillosos. És es com que, dèiem, aquest partidàs el veureu a eh, Municipal Alfons Gonfaus. Serà avui a partir de les 4 de la tarda, via Unió Esportiva, Molletense, Unió Deportiva. no hem pogut fer el futbol del, dels nanos, eh? no han tingut temps, però bé eh, esperem, esperem la setmana que ve si tenim l'Albert Planes, doncs que pugui podem comptar amb ell, eh, -pels, pels partits del futbol base d'aquí al Barcadà eh, Mentrestant, doncs sí que tenim l'Albert Planes, tot i que encara està convalescent, el tenim la l'altre del fil telefònic, i sí que ens parlarà del motor eh? ens parlarà del motor de la seva manera Albert Planes, bon dia Bon dia, Josep, i clients, bon dia a tothom. Deixem baixar la música, que no se't sent, eh? I a més a més, ara est... millor. I ara millor. I ara, a més a més, te la canviaré, et passaré la teva sintonia, com Déu humana. eh? Perquè tenim un amic que no si la sents, Albert. <ríe> M'assento molt, eh? Sí. Doncs venga, nen, aquí la tens. Tu mateix. Se sents, se sents. Bé, Pep, hem passat diverses coses... Com estem? Com, setmana... com estem de salut, Albert? Bé, bastant, bastant bé, bastant recuperat ja, sí. després de 10 dies, doncs, intensos, eh? <ríe> sí, sí, tant de dia com de nit, no? Sí, tant de dia com de nit, possiblement has quasi més de nit que no pas de dia, però bé, bueno, bastant recuperats ja, eh? I amb ganes de tornar-hi. Molt bé, Albert, sí senyor, perquè aquí t'esperem. Amb tornar-hi, Pep. Aquí t'esperem. Uh, a veure, escolta'm, comencem parlant de coses que van passar la setmana passada... Vinga, voldria començar repasant aquesta prova del social del Berguedà, recordem, era la primera cita que es va disputar el càmping de Gironella, eh, una prova en la qual també, doncs, de finalitzar, es van, es van entregar els diferents premis als guanyadors de la temporada 2015, i eh, preludir ja, eh, preludir de, recordem, eh, d'aquí un mes i mig, campionat del món de trial a la capital del motor, aquí Cal Rosal, en parlem molt d'aquest campionat del món, perquè, a més a més, serà la primera prova d'un Mundial Aire Lliure, d'un Mundial Aire Lliure de 8 proves, que començarà aquí al Berguetà eh, per primera vegada, i a més a més eh, es dirà Gran Premi de Catalunya per tant, Catalunya per tot el món Molt bé Això serà d'aquí uns dies, en parlarem més però anem a repassar com va acabar aquest social pel Berguetà, sobretot les dues categories més importants, Pep, comencem per l'Olava eh, la victòria va ser per Salvador Vilell amb 6 punts, seguit de Javier Rodríguez amb 7 i de Xevi Closa també amb 7 punts, amb un total de participants eh, de 24 pilots i per final doncs es van retirar dos Dos, dos pilots. Eh? A la categoria verda el nivell va ser Josep Givert amb 10 punts, seguit de Sergi Frank també amb 10 i eh, tancant el podi Oriol Hernández amb 11 punts bastant igualtat com pots veure eh? en aquests tres primers, Senyor. total de 22 participants i un retirat en aquesta, en aquesta categoria i ara anem a parlar del que es farà demà, anem a l'actualitat, ja anem a l'esport actual també de la comarca. El que es farà demà, per exemple, eh, demà diumenge, a Mollà, és punt de les tres hores de resistència de terra, eh, tradicional cada any que es fa a Mollà, des de ja fa quatre temporades, crec, si no recordo malament, en aquest cas eh, és el circuit verd, des de fa tres anys inaugurat, també, aquest circuit verd de, de Mollà. Recordem que és un calendari és de la Copa Catalana de Resistència, és, eh, per tant, és la, és la segona prova en aquest cas. El circuit verd de eh, acollirà quatre categories, que seran la Master 40, la Master 50, la l'RS Junior i la l'RS Senior, alguns dels quals també seran pilotades aquestes categories per pilots del Motoclub Baix-Bergrà, de com el Marc Mujal i el Marc Calmet. Eh, com ho deia, era la segona cursa, la primera es va disputar a Pons no fa menys d'un mes, tres setmanes, i de moment li den les classificacions Joan Tor, Março, he d'agafar aire, eh? No sé si ho notem. Poc a poc, poc a poc, Albert. Sí, necessito agafar aire, eh? Poc a eh? poc. Encara em costa. Eh, doncs Joan Tor com et deia, Março Carrats, eh, Master 40, Josep Trilles i Jordi Redon, a Master 50, Joel Anton i Oriol Cacis, a RS Junior, i Nílar Caronj i Sumiobac, del Motoclub Baix-Bergedà, aquest últim, a RS Senior. Per tant, de moment ja tenim un pilot del Motoclub Baix-Bergedà liderant la, el Campionat de Catalunya de Resistència amb la categoria d'RS Senyor. Això serà demà, a Mollà, si voluntari anar-hi, doncs, eh, la Resistència de Terra està bé, és una prova que està molt bé, i el Campionat de Catalunya, doncs, ja, ja hi ha nivell, eh? Senyor. I ara passem en cotxes, si us sembla. També, demà, diumenge, aquí a Cacerres, i organitzat, doncs, pel Club Històrics Berguedà, és un... Carai! És una, una associació, diguéssim, una gent que es dedica, doncs, a fer proves dels històrics, també es dedicaran d'aquí dues setmanes organitzar, doncs, els cotxes eh, militars de, de, de Cala Vidal, eh, recordem uh -huh. Cadall, que cada any és organitzat doncs, pel Club Històrics per quedar, i fan diverses, doncs, fan diverses trobades durant l'any, i demà hi ha una altra casserres. En aquest cas serà la segona trobada de vehicles multimarca del Club Històrics. Molt bé. I a Cacerres, com dic, el programa començarà a dos quarts de nou amb la concentració a la plaça de casserres de tots els cotxes, cotxes i motos, està obert aquesta, aquesta, aquesta trobada uh -huh. això sí, pots anar amb una, amb una onda CBR perquè és clàssic eh? <laughs> hem d'anar amb una moto amb un cotxe clàssic, i com et digui, la concentració està a la plaça de Cacerres seguidament un esmorzar popular allà d'entre dos quarts, eh, entre les quarts de 9 i les 9 i a dos quarts d'11 doncs, iniciarà la prova que constarà d'un recorregut doncs, per, per aquí, per la comarca nostra, segurament també passant per Porreig, el, el recorregut no està encara definit, aquesta tarda quedarà definit el recorregut, i el podreu trobar eh, a la seva pàgina web, que és www.històrics.org Històrics.org eh? Aquesta tarda doncs, es podrà trobar ja a l'itinerari que seguiran els, els pilots d'aquests vehicles L'import de la inscripció és de 10 euros eh? això és pel soci històric i de 13 euros pel soci eh, no històric, en aquest cas Sí. Ja parlar, també socis, socis, històrics, perdona Albert, si es respires una mica, és eh? socis històrics, sí. estariem parlant ja de, de jubilats, no? socis, socis, jubilats. <ríe> no, ah, no. Socis, no, socis ah, històrics ni no? que carterie ah. de fa socis tot l'any, de tota la temporada de, de tenir aquestes trobades, la de Calviral, ara fa 15 dies es va fer el rally al Clàssic Rally al Berguedà ah, bé. També, també fa 15 dies, doncs, els socis ja fan l'abonament de tot l'any, diguéssim. I pel fet de ser sòci, doncs ja, doncs mira, estalvi és alguna cosa oh, eh? més important. I a més a més, el, un, una persona d'aquí al Berguedà que tingui un cotxe d'aquests històrics, segurament que tot, segurament que ho tot sense cap problema, i, i segueix aquí, i segueix aquest, i seguirà el que faran, i bueno, es dir que fer totes les trobades. Parlem del Ratllo Esprint Sant Julià, Josep. Vinga. És demà, eh, disputa el Zona, la 18a edició del Ratllo de Sant Julià. Eh, és una prova que es divideixen es dividiràn 6 trams, repartits en 3 seccions i que repartiran cada secció eh, els dos trams però es repartiran en cada secció, eh? Els dos trams són Coll de Mansa, típic de amb 5 a 24 km i l'enclusa Romagats de 5 a 99. El ralli s'iniciarà a les 9:10, amb la primera passada per Coll de Mansa i a 3 minuts de les 10:00 farà les, la primera passada pel mític tram de l'enclusa Romagats, un tram antigament ...del campionat del món de ratllis... ...el ratllis finalitzarà dos quarts de, de tres... ...el carrer Núria de Sant Julià... ...despés d'haver fet 89 quilòmetres... ...33 amb 70, dels quals seran cronometrats... ...aquesta 18a edició tindrà una llista de 40 inscrits... ...evidentment amb els favorits... ...que són el Josep Maria Membrado... ...i l'Alberto Riols... ...i el Climent Domingo, això eh, per destacar els favorits... ...i dels quals... Eh, ...a part d'aquests tre tres... ...hem de destacar... ...dos, perdona, de l'Escuderia Junell... ...a part del Josep Maria Membrado... A part, Josep Maria també comptarà la presència del Citroënt DS3, del Josep Anton Domènec i del Manel Marchant. I el fort focus del Josep Moles i l'Isac Pujol. Primer duel, doncs, demà eh, a Sant Julià, eh, que es trobeu un el de Maria Membrado i, i evidentment, eh, amb Sant Josep. Sí, sí, et sento perfectament, Albert. Ara ja no. Ui, ui, ja no el sento. Albert! <ríe> Va, que sé que ets aquí... ja ha caigut el telèfon al, al lavabo eh? <ríe> ara, està, ara està, ha anat a buscar l'escombreta l'escombreta per treure'l eh? perquè clar, qualsevol hi fica la mà allà dins eh? tot ple d'allòs però pues sembla que no eh? Albert que gran torron caramba, no el trobem l'Albert eh doncs, bueno, aquí no trobem el verd. Jo, mentre estic buscant aquí, trobo el futbol en categoria... en veure si s'ha penjat el telèfon. Bé, estem en la infantil segona divisió. I ja hi ha resultats definitius. Un és el Sallent 0, Sallent Club Esportiu 0, Borrets Club Esportiu 7... Hi trobem un que està a la mitja part i està a Gironilla Club de Futbol Atlètic 2, Friu Tosenc Futbol Club. Mentre, deixeu-me fer una cosa. Vaig, vaig a buscar-lo, perquè si sí, no, pobre, la feina que ha tingut. Vaig a buscar-lo una altra vegada, si el trobem, eh? Recuperem la trucada. Albert, bon dia. Bon dia de nou. No sé què ha passat eh? amb els telèfons. Deu ser culpa del temps, això. Segueix, Albert. Segueixo. Hem acabat amb el Ralli Esprint Sant Julià, oi que sí? Sí, senyor. Recordem eh, el Ralli Esprint eh, que es disputarà demà i recordem el doncs, primer duel entre el Josep Maria Membrado amb el Foro Fiesta RS i el, el Bert Torriols, eh, amb el Porsche 911. A més, a més el Climent Domingo també doncs, segurament donant batalla. En aquesta primera prova, doncs, que 40 participants, eh, 40 participants... Eh, està molt bé, està molt bé eh, doncs demà si voleu anar Sant Julià, ja ho sabeu a veure, el rally sprint és un rally molt bonic i els trams també estan molt ben seleccionats i acabarem parlant dos temes més primer, de Fórmula 1, eh? recordem aquesta setmana hem tingut test primeres quatre jornades de test al circuit de Catalunya, al circuit de, de Barcelona-Catalunya, el circuit de Montmeló eh? semblen de tonteries al circuit de, de Montmeló, quatre primeres jornades de test i només hi hauran quatre més eh? una pretemporada doncs, bastant curta bastant curta, és la més curta dels últims anys, eh, Van començar dilluns i eh, què vam poder veure doncs, en, aquesta, eh, en aquesta recordem que només són vuit jornades abans no comenci el Mundial eh? no hi ha més opcions de fer test cap pilot abans no comenci el Mundial o sí sigui que treballaran a porta tancada però no per tant quatre jornades més les que queden la setmana que ve i vinga, cap, cap, cap al Verde Park, eh? cap al circuit d'Austràlia. Molt bé. Aquests quatre dies de Montmeló, doncs, els equips han pogut seguir els programes destinats a realitzar els estudis de components i de comprovacions dels sistemes i dels paràmetres dels les monoplaces, de, de totes les noves modificacions. No hi ha una, un reglament molt important vist l'any passat, eh? és tot molt igual. Per tant, no ensigurem el canvi de l'any que ve, que hi ha molta llibertat, però aquest any doncs, és una mica el de l'any passat, però bueno, veurem. veurem si les marques eh, que portaven a Mercedes, eh, Ferrari i Red Bull, veurem si, si poden plantar cara, però serà difícil, eh, perquè l'avantatge de Mercedes és molt important. Des de dilluns es va poder veure com Mercedes va fer un o dos passos endavant, com et deia, a l'igual que Ferrari, també, i, i Red Bull, veurem si hi, ha prou, si hi haurà prou, per plantar cara a la feixa platejada, i per la seva part, a McLaren Onda, doncs, continuarem amb problemes, tot hi haver fet molta feina aquest hivern, perquè hem fet molta feina, i la van demostrar doncs, els primers dies de test, eh, rodant sense problemes i donant moltes voltes al circuit, el fantasma de la fiabilitat es va tornar, els va tornar a perseguir, només tres voltes va donar Fernando Alonso el dijous, per tant, van tenir molts problemes amb la unitat de potència que ja els havia donat, problemes amb gens sombaten el dia abans, i sembla ser que estan perseguint la fiabilitat, eh? no acaben de trobar la fiabilitat per, per aquest cotxe aquest motor si més, no té Honda que no acaba de caminar com voldrien molts Toro Rosso, Max Verstappen i Carlos Sainz eh, doncs es postulen com a favorits en aquesta quarta marca del campionat, juntament amb Renault que també ha fet un, un gran pas endavant ja estan els motors, veurem la fiabilitat del Renault també, que Red Bull és el que està esperant veurem eh, doncs, la fiabilitat del Renault que Red que està esperant i si realment eh, diuen que el cotxe funciona com han dit els enginyers que sí que funcioni i que funcionarà si comptem el còmput de voltes, doncs Mercedes va donar 675 voltes, són moltíssimes, amb només 4 jornades de test. Red Bull, per exemple, va ser el segon, 3, eh, perdó, Sauber va ser el segon amb 432, Toro Rosso 375, 447, Red Bull 368, Ferrari 353. Els millors temps els van emportar eh, Sebastià en Betel, tant d'Illuns di, com d'Illuns, Nico Hülkenberg el dimecres i Kimi Raikkonen el dijous. Ja us dic, no vol dir res als temps, aquests temps que han marcat Ferrari que de moment sembla que marquen la pauta perquè des en cap moment van anar a marcar els millors temps, no que van anar a la, fiabil, a la fiabilitat i aquesta lora nou de darrere que, que el tenim molt eh? a vegada, que el cotxe entrava, digués-me a Vox manteta i tapat i que ningú el veig eh, sí, que ningú el vegi, que ningú sí, sí. escopi res i bueno, així va ser una miqueta els testos de Mercedes que en cap moment ja dic van anar a marcar temps i que jo penso que no en estan un sinó que estan dos passos per davant de la resta veurem si, si això es compleja o no recordem dimarts s'inici el primer dels quatre dies de test a Barcelona i a partir d'aquí ja cap a Austràlia i comença el Mundial un Mundial recordem, eh? ja us dic ara que serà de pagament aquí però atenció perquè hi haurà parts d'Europa que es podrà veure en obert. Albert, Albert, una coseta Albert, una coseta escolta, tenim 5 minuts més escolta, vols que vagi intercalant el futbol perquè jo també costa una mica de trobar i ara he trobat uns altres resultats més quan tu veguis convenient que tu dius, va, ara jo l'hi poso, vale? A mi simplement hem de repassar el Mundial de Superbikes Aprofito un moment, doncs a la Víc Segona Divisió, hi ha dos partits acabats Joanenc, Futbol Club 1 Porrets Club Esportiu 2 i l'altre és a la capital, Berga Club Esportiu B1, Fruitosem Futbol Club, 1. Molt bé. Per seguir, posem més, eh? Victòria eh? Estem... i vi, vi, un empat. Van sortint els resultats, no? Això que té al baix, eh, Pep? La... Estic a la Ví, segona divisió. A la Ví, segona divisió i anem baixant, A la Ví, segona divisió i anem baixant. Vinga, Albert, segueix. segueix. Bé, bueno, doncs pues res, Pep. Aquesta passada matinada ha començat a Austràlia, el circuit de Phillip Island, doncs, el Mundial de Superbikes, un Mundial de Superbikes que tenim la gran sort que podrem seguir per, per l'esport 3, eh? tota la temporada íntegra, amb les prèvies, amb el Superpole i amb la cursa, podem dues curses són, i jo no Jonathan Réa a estat el guanyador d'aquesta primera cursa, o el, el, el campió del món, ha estat per davant de Chatevis el guanyador d'aquesta primera cursa. Dic que Jordi Torres, que és l'únic representant català que tenim en aquesta categoria, ha estat lluitant per les primeres posicions fins a falta de sis voltes pel final, en un petit ensurt l'ha quedat voltat a la vuitena plaça. Dit això, Pep, doncs res, jo d'aquí ja ho tinc tot. Doncs vinga, tenim... Tenim... Escolta ja, Albert, Benjamí, 7, tercera divisió. Partits ja tots acabats. Porretx Club Esportiu C, 0. Sant Salvador de Cercs Club de Futbol B, 0. Artés Futbol Club B3 Gironella Club de Futbol Atlètic B6 i, i, i no n'hi ha cap més eh, perquè fa aquí el Berguedà de la, tercera, de la Benjamí 7 tercera divisió ens farà falta ara el, el Benjamí el Benjamí 7 tercera el, di... no, el, el, OB, no, el, el grup 19 el, 6, el de primera divisió l'altre no ah. ah, n'han no, el, el sí, no jugat mm -hmm. cap encara. Eh? més dic els que veig que van sortint eh Vale, vale, vale. Aquest seria... Sí, sí, és el que et dic, el que té. Se segueixen els resultats en directe, m'ho avançem al programa. Sí, oi, ara estem... Exacte. Ara estem, doncs, a la... Benjamí VII, tercera divisió, també. Uh, també un partit acabat. Forreig, Club Esportiu B, 5. Futbol Base, Solsona, Rels, 2. Gironella, Club de Futbol Atlètic, 2. Artest, Futbol Club, 3. Uh, um, Sant Sabó de Cercs, Club de Futbol, 8. Sant Llent Club Esportiu B, 2 i aquí aquests són els últims que ja de Benjamí que uh -huh. s'han jugat per aquesta jornada. Bueno, Albert, no, fet, doncs... doncs, doncs eh... Jo recordeu-vos això, eh? sobretot, eh, si voleu anar a Saril·lari, demà a Sant Julià, a veure el Rally Sprint, el Josep Maria Membrado, molt fort, fiesta, és un espectacle... I si voleu anar, doncs, evidentment, també, si sou amants dels cotxes clàssics de Marques, Serres, eh, a partir de dos quarts de nou del matí, sí la segona trobada en multimarca. Molt bé, sí, senyor Albert. Doncs, bueno, esperem doncs, que ens recuperis. Eh, el... Esperem que acabem de recuperar Se sí. Eh, Serà difícil al 100%, perquè el que has passat, eh, déu-n'hi-do. Uh, sí. Però, bueno, si almenys el podem tenir per aquí. Ja hi tornarem, ja hi ja ja tornarem endant-se. Doncs ens veiem la setmana final, Que vagi molt bé. Molt bé, Josep. Adéu a tothom. Adéu. I amb aquest so dels monoplaces eh, de la Forra 1 i la cançoneta que tot seguit donarem per acabat el Tapesports d'avui. 27 de febrer del 2016. Esperant doncs, els informatius que arribaran tot seguit. Ens han donat 5 minuts més. En passen 4. Nosaltres ho hem dit tot. Sempre queda coseta per dir que aquest programa doncs hem dedicat a la figura de Ramon Noguera i que tornem a ser-hi dissabte vinent si tot, si Déu vol ara em posaré una mica com se diu allò, una mica previsor no? podria dir tant si vol com si no vol serem aquí a partir de les 12 del migdia serà dissabte vinent molts petonets fins llavors, bon, bon cap de setmana Molts petonets, hi veieu moltes coses, moltes ofertes que hi ha hagut eh, per cap de setmana eh? Motor, futbol, bàsquet Podeu triar i remenar Tant com vulgueu, és gratis Molts petonets, fins de vinent Adeu!